A, persoana este în sală, se află în sală și este scrisă pe hârtie în dosar. Eu sunt în calitate de beneficiar de a reprezenta această persoană. Calet, câtът nidecum, nici decum de numere pe care l-a prostit. Numele pe care l-a rostit este al dumneavoastră, numele meu este Calet și atât, nici mai mult, nici mai puțin. Al Mahadin este numere de neam care nu mi-a aparține. Nu eu, ci persoana are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 răspundeți la întrebare. Și eu am intervenit eu nu sunt persoana, persoana respectivă nu a fost în nu a, a fost suplețită, este neinsuplețită. Persoana Al Mahadin Khaled este o bucată de hărție în majuscule care nu mă reprezintă.